Tuele nani baada yetu leo siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa tisa, mwaka 2019. tisa. E, kama utangulizi tu, sehemu so tu ya utangulizi. Labda tuanze na na kichwa cha somo. Kichwa cha somo cha leo itakuwa hiki hapa Alama za okovu na jinsi ya kumtambua okoka. Alama za okovu na jinsi ya kumtambua aliyeokoka. Alama za okovu na jinsi au namna ya, ya kumtambua aliyeokoka. Kama utangulizi tu. E, ni muhimu kutambua, mfano tukiwa kanisani, tukiwa tunaangalia marafiki zetu au hata wachungaji wanaotuhubiria, hata waimbaji, ni muhimu wakati mwingine kujua kama huyu kweli ameokoka au hajaokoka. Sababu ya kwanza nini kusuhi kama hajaokoka tumpe njira aokoke kwa sababu Biblia imesema mwanzo ni kabisa pale tumesoma tumekuwa turudia huu mstari anasema je anasema katika katika matendo 16:26 anasema je itamsaidia mtu nini kitu gani iwapo atapata ulimwengu wote lakini hakuoa alafu akifa akahukumiwa kwenda katika moto wa ajana atakuwa amefaidi nini eh kwa hiyo ni muhimu kujua mtu aliookoka lakini pia uh, kuna watu wanaofeki uokovu. Kufeeki ni kama kujifang, kujifang. Kujifang. watu wanavaa ngozi ya kondoo lakini ndani mwitu. Eh, watu mara unasikia bwana asifuio sana. Kuna watu wengine tena usipende kwenda kwenye kanisa. Unasikia mtu ana e, ana nasoma msali mmoja anaingekwa na asifu. E, Ndio tukafika pale bwana asifu. Yaani ile ni kama kujifunika funika kujificha ficha. Ndioongozi ya kondoo. Wakati mwingine Yesu anakuwa mdomoni lakini hamo katika moyo. Eh? Kwa hiyo umuhimu kujua mtu aliyekoka. Wakati mwingine kwa mfano mtu ni kijana au hmm. ni mwana msichana au kijana, kijana wake wa kiume anataka kupata mwenza eh sasa hivi katika vitu ambavyo ni vya kabisa kabisa kwa mtu a, ambaye anamwamini mtu anayemini neno la Mungu akosee ampate mtu ambaye haamini neno la Mungu hajaokoka hawezi kukaa pamoja hata siku moja kwa hiyo ni vizuri tuwe tunajua tunasema Yesu alitoa mfano mfano alikuwa haongelea wa Kristo alikuwa anaongelea wa hubini anasema mtatambua kwa matunda wanayotoa E anaweka alama zake. Tutakio kuna mstari kwamba haotumiki kumtambua mtu aliyekusia Unatambua kumjua nabii e, lakini na yeye niambiwa uongo kwanza anakuwa hajaokoka. Mtaweza kawa nabii wangu uongo uongo kama ameokoka. Eh hajaokoka. Kwa hiyo e, somo la leo faida yake au makusudi yake na lengo la kwenda kanisani ni kujifunza maarifa ya Mungu. Ili kusudi tusie tukakanyaga mapapo apastori hili Hivyo mtu akwambia kwamba pale kuna miiba usikanyange. Bahati nzuri watu sikilizwe tunatembea na viatu. Zamani watu walikuwa wanatembea bila viatu. Inabidi tu utumie macho yako kuepuka misumali au, mi, au miiba au vitu vingine. Kwa hiyo lengo la neno la Mungu, lengo la kusanyika na kujifunza wakati mwingine ni maarifa kujua makusudi ya Mungu na kutulinda na mashambulizi na vitu vibaya. Kitu kimoja wapo ni pamoja tutakwenda kuona katika maandiko. Labda twende pale katika Tuone katika wakoninto wa wa wa, wa tuanze tuone tu, msingi wane la. leo kama utangulizi. Some katika wakoninto wa pili. Hiyo katika wakonito wa kwanza. Twende wakoninto wa pili, mstari ule wa mlango ule wa sita mlango ule wa sita wa wa pili, mstari ule wa 14. Ni mstari maarufu sana. Kwa Mkristo mistari kama hii ni muhimu sana kukaa karibu na kichwa chako, karibu na akili yako mda wote. Eh? Anasema msairi wa pili anasema hivi. Anasema kwa maana Asema wakati ule ukubalika na siku ya wokovu nalikusikia tazama wakati ule ukubalika ndio sasa tazama siku ya wokovu sasa. Eh? eh? mbele ukisonga mbele alikuwa anaongelea habari ya wokovu. Kienda kwenye msairi wa 14 hasa ndio alikuwa anaulenga. Ruka nena mbele zaidi. Endelea mbele zaidi msairi wa 10 anasema hivi. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Mtu asiamini manake ni mtu asiokoka. Kwa hiyo kuokoka ni kuamini. Usifungwe nira. Kwa mfano we ni kijana unaenda kuoa au kuolewa unajikuta watu wengine wanakuambia mimi niko tayari kusilimu naenda nimepata kijana ana pesa, nikasilimu. Sasa yani ni nini? Mungu anasema usifungiwe nira. nira Tunaijua nira ni nira ni ni, ni ni ni kifaa ni kama ubao au chuma kinecho kwenye shingo la mnyama mnyama na mwingine wawili ili kusudi waweze kukokota jembe kwa ajili ya kulima au kubeba mzigo eh, ili kusudi waweze kuunganisha pamoja eh, waweze kutumika ku, kukokota mzigo au kulima au kufanya nini eh wale makisai wanaitwa eh sasa na Mungu anasema uziungamanishwe kwa nida yani kusiwe na kigezo cha kukushikamana na mtu asio ukoka, Ufanye vitu kama salamu kutana mtu na kusema habari asubuhi ile sio nila kwa sababu hamtembei pamoja. Lakini angalia mfano wa ndoa. Ndoa mnayosema mnaunganisha mnakuwa mwili mmoja lakini roho tofauti. Hii inaweza kama okoka, hii haijaokoka. Aya. Kwa nini ungamanishwe na kanisa la watu ambao hawajaokoka? Wanaabudu pesa, wanaabudu sadaka, wanaabudu elimu, wanaabudu dunia, alafu uko humo na wewe? lazima upate zile zinaitwa alama za wokovu uone kwamba huyu kaokoka au la eh au nina au ni, mtu anakuambia kwamba nilikuwa na shida naenda kwa nabii unamwona nabii anayeyatenda alama zake sio za wokovu atakupa nini anaitwa nabii kwanza kajiipa jina la nabii eh. kwa hiyo somo la leo ni muhimu ni somo kama la kielimu la kuelimishana la kutuonya la kutuongoza la kututunza na kutukinga na, kwa, na hasa katika ulimwengu tunaoishi sasa kuna uongo mwingi kuna kuna kuna kudanganyika kwingi kuna hatari nyingi anasema tazama siku za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari eh, eh? Nya, nya, nyakati za hatari kwa hiyo ni somo la kutufumbua macho na ni somo muhimu katika kulijua kwa hiyo anasema msifungwe Mfano 14 wa kweli tu napiga nasema msifungue nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyosawa sawa Unaweza kufunga nila ya wasioamini kwa jinsi sawasawa. kwa mfano mko kazini mfano ni miera fulani mkatumwa na ofisi kwenda wote labda koani kufanya kazi ni aina fulani kwa sababu mtapanda mta gari moja eh labda mnaenda Dodoma mpanda gari moja mnashinda mnaongea mna, mna, lakini anasema kuna kufungwa ni la kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa mfano mfano tulitoa ni ndoa, ni kanisa, eh, Ni ni rafiki wa karibu. Unakuta mtu ana rafiki yeye anakuambia ameokoka. Rafiki wa rafiki yake hajaokoka. Wanalishana maneno yoyote yale. Eh na mara nyingi tulishaona kwamba kitu kichafu Hukiambukiza kitu kisafi uchafu lakini kitu kisafi hakiwezi kikaambukiza kitu kisa, kichafu usafi ndiyo sio mm haya -hmm. uchukue nguo kwa mfano ime, ime labda unatembea machu baya kama ndege akakunyea au labda mtoto amekojorea zile ile nguo imechafuka na na tulishaoona mfano nene katoka kitabu cha hagai hagai mlangu wa pili pa eh eh anakuambia jeu ukichukua kitu kichafu ka labda umechukua nguo chafu uka ukaikunja moja na nguo safi. Je, ile nguo safi inawezekana ukambikizwa uchafu? Ndiyo Je, ukichukua nguo chafu, unyewe mtu asiyeokoka ukaiiweka pamoja na nguo safi. Ile nguo safi itatakasika kwa sababu ime, imelala na nguo safi, zimekunja pamoja. Haipo mtu asiyeokoka hawezi akaambukizwa ukovu na mtu aliookoka just kwa kwa marafiki. Huyu atamfundisha vibaya. Atamzungusha ma machafu. Atamfundisha kuchola matatuu atamfundisha kuweka nywele maraji ukiangalia anataka kufanana kama amepaka nani amepaka udongo mwekundu labda au vitu vya ajabu ajabu. Nlicho anachomfundisha, atamfundisha kuvaa uchi. Atamfundisha kwenda Kariokoo akanunua nguo au sema yote ile ambayo unakuta labda imekuja hapa imefunikwa hapa chini kuna tundu. Hapa kuna tundu au unaona ndani imewekwa silence classio mbali hivo kwa hiyo Mungu anasema msifungiwe nira pamoja na usioamini kwa jinsi hivyo sawa sawa usioamini kwa maana yake usiookoka kwa maana pana urafiki gani kati ya, ya haki na uasi eh mifaru mbili tofauti kwa ruga nyingine ba anasema tena pana shirika gani kati ya nuru na giza yani Biblia anasema katika katika matayo tano wa Mathayo 5:13 unasema ninyi ni nuru ya dunia. Maana mtu akishaokoka aka akamwamini Yesu akijua kweli ya Yesu ya Mungu anakuwa ni nuru. Ana, anatakiwa angalishwe. Sasa uta utaishia katika hali ambayo hutoi nuru. Eh anaendelea. Ana tena tena msalimu 13 anasema tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriari? Kwa sababu huyo aliyeokoka ni wa Kristo meri ni jina jingine la la, la la la la shetani eh au semu nyingine inaitwa Beelzebul eh Ma, au maneno kama hayo anasema hmm? kuna ulinganifu gani unakuta mtu rafiki yake wanayopeana siri ni mtu ambaye hana habari za Mungu Mungu hajasema kwamba tuatenga pana pana pana hapana ieleweke Mungu anatutaka nisema si siwaombei uwatoe katika dunia bali uwalinde na yule mwovu, uwalinde na maongezi yao. Eh mtu anakuambia mimi niuokoke lakini napenda kwenda bar kwa kuongea na kizangu lakini simu. Utakuwa na kunywa soda, kesho na kishokutwa utatoka kuacha kunywa soda utaambia naomba lichanganye na kadogo na unakunywa mchanganyiko wa soda na siku nyingine utajikuta umekunywa. Eh sasa hivyo ni vya waziwazi vinaonekana kwa macho lakini kuna vingine hasa kwa watu wa makanisah na imeifika wakati tabu tunataka kuona kuolewa mfano eh ndipo unatakiwa utumie hizi alama uzigundue za wokovu huyu kaokoka au mtu uko kanisani makanisa -ma ya leo unakuta yanaenda na jawa na watu wasio na wokovu hata kama wako waliookolewa ni wachache unakuta kanisa linaenda ni ndivyo sivyo eh na kwa sababu linakuwa limejengwa juu ya hekima ya binadamu ambayo sio wokovu oya hiyo ndio hoja ya leo ya msingi. Kwa nini tunatakiwa kuwajua waliookoka? Na tunatumia alama zipi? Tunatumia vigezo gani? Na anasema katika Wakorinto wa hiyo kwa 15 kienda chukua Wakorinto wa pili, kirudi kushoto kidogo Wakorinto wa 1 kwa 15. Anasema Anasema uh, anasema msidanganyike wa wa kwanza 15. Emtu some pale. Silikuwa kwenye wa Peter. Twende kwenye 15. Twende kushoto 15 33 hivi. habari za marafiki, anasema msidanganyike. Wa kunta 15 33 msidanganyike mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Wewe unarafiki. rafiki. kazi ya kwanza ya rafiki kabisa ni Kazi ya kwanza Mazozo mengine sikuzizi yanapatikana kwenye TV yanapatikana katika vile vipindi vinaitwa vinaitwa Bongo Nini inaitwa Bongo Movie eh, eh, kuna siji uh, maigizo vitu gani na ukiangalia uh, karibu kila maigizo either yanafundisha kama ni mwanaume kuwa na, na mke wanje kama ni mwanamke kuwa na mume wanje kama ni kijana kufanya vitu vichafu chafu ndio asipo wasipotunga movie yenye mambo kama hayo haiuzi hata shida na yale mazungumzo anasema mazungumzo mabaya yanaharibu tabia kwa hiyo ni na mazungumzo yanakuja katika kufungiwa nila pamoja na mtu mwingine asiamini sasa hiyo ilikuwa kama utangulizi lakini tukienda sasa katika hoja sasa hoja moja moja hoja ya kwanza tutakuwa na hoja tatu kwa ufupi eh fupfupi lakini hoja ya kwanza inasema hivi matendo mazuri sio kipimocha cha ukovu. matendo mazuri sio kipimo cha wokovu kwa nini unasema sasa badala ya kwenda moja moja kwenye alama za wokovu sio alama ya wokovu kwa nini sasa ngoja tuanze na, ku, na kukanusha kitu kilichozoeleka cha uongo matendo ya mtu anakuambia siku izo unasikia eh, eh, uh, watu watu wengi huangalia matendo kushema kwamba huyu kaokoka. Wanaangalia labda kwa mfano kama ni katika mazingira ya kanisani, wanaangalia uimbaji. Eh yule dada anajua kuimba. Yule kaka ni mwimbaji anajua kupiga ngoma, anajua nini? Yule kijana ni mcheza kinanda tu na ametoa singo siji tano, siji tofauti, siji na anatafuta ka, akarerecord hizo vitu gani. Hicho sio kimo cha wokovu. Anaimba sana. Kesho na chochote tatakuwa na mapepo. Ni nguruari angoa mapepo, anaye mapepo kana nyimbo zake kuliko wote ni naye. Mwanamke mmoja anaitwa nani? Rozimuhalo, sunyoo. Hey. Mtu huwezi uko umeokuwa uko na mapepo hata siku moja. Kwa so, anasema tunapokuwa na roho wa Mungu ndani, anasema je, mtu anawezaje kuingia na kuteka vilivyomo katika nyumba ya mtu mwenye nguvu kama roho mtakatifu amekuja amekaa kwako shetani hana nguvu za kuja kumondoa aka nani wale watu unaosikia kila jumapili wanauka mapepo na ni wakristo wa miaka ishirini 30 kila siku wanaombae wanaanguka wanakuwa na mapepo kwa sababu hawana wokovu na kanisani ya e, e. kwa hiyo watu wengi huangalia matendo kudhani au kujua kwamba mtu kaokoka sio kweli huangalia uimbaji huangalia uendaji wa kanisani hu ibada eh kunena kwa lugha leo hiyo anakuambia mtu haja kwa lugha hana roho wa Mungu hajajazwa Upuzi, haneni kwa lugha kwa sababu hana mapepo yale yani maneno yote yanayotoka kunena kwa lugha ni mapepo au ni ni ni maigizo mikati ya mawili ama ni mapepo ama ni maigizo na mara nyingi vyote wanajua naigiza akishaigiza akaigiza na pepo inaingia Mashi. Eh. Kutoa labda mtenda mema, kutoa misaada, yule jamaa bwana ni mzuri bwana, alikuwa mtu mwema sana. Eh, kuna mtu kwa mfano utasikia oh Mama St. Teresa wa Calcutta, alikuwa mwema sana, alitoka kwa watu wa binti, akaenda ameishi na hudumia watu. Ah, matendo mazuri hayapeleki mtu mbinguni. Patima. Na hivi watu watakao tutakuja kuona kwa maandiko kwenye matayo nane inasema sasa hivi sasa tutakuja kuni watu watakao lia na kusaga meno ni watu walioikuwa wanatetememea matendo mazuri watarifikiri kwa matendo mazuri wanaenda eh kuona alama za okovu ambazo ndizo zinapeleka na watu mwingine eh utaskia huyu uh, mtu labda kwenye misiba utaskia kwenye misiba eh huyu mtu alikuwa na matendo mazuri Mungu amesha ameshafika mbinguni na amempokea twazo matendo mazuri ndo yanaangaliwa. Na yale matendo mazuri kiangalia alichokuwa nakitenda akiwa peke yake alikuwa ya mabaya. Biblia inasema katika wa, wa, katika wa Warumi sikuwa nimeandika na sio sehemu ya mafundisho ya leo. Lakini anasema katika Warumi mlango wa tatu tano pale, anasema hakuna atendaye mema la hata mmoja. Anasema pia katika katika katika Mhubiri eh Mhubiri 11 pale lazima hakuna anasema ha, ha, bila shaka kuna mwanadamu anayetaenda mema asitende maovu A, na biblia inasema hakuna kitu kinyonge wala kinaifa au kichafu na jinsi hata kimoja kitakacho pen, penya kwenda mbinguni anasema katika ufunuo mlaumu 21:27 hakuna kitu hata hata, hata, kitu, hata kitu kichafu hiyo sababu kwa sababu hatuna uwezo kujitakasa peke yetu lazima tujisalimishe kwa Yesu Kristo atufunike kwa vazi la Unajua hoya inakupa mfano mbaya lakini mnisameni kitoa mfano mbaya mnisameni. Kitu ndiyo anachofanya kila siku. Ndani ya tumbo la mwanadamu kuna ndani na mwili mzima humu pale kwenye ubongo. Kuna vitu vichafu vinanuka. Sawa. Kuna vitu vichafu vinanuka kuna choo huku ndani. Kuna choo kingi tu kinanuka. Sana. Lakini Mwanadamu huku nje Mungu kamchukua akamfunika na ngozi vizuri Ule uchafu ndani hauwezi kutoka nje unabaki kule. Basi mwanadamu anaonekana anapendezwa. Lakini uchafu ukitoka nje utakuwa nanuka ndio sababu mtu akipasuka kaanguka anataribika kabisa na kuwa mchafu. Watu anamwogopa labda amegongwa au umetoka nje uchafu umetoka nje ameungua afanye nini kwa sababu lile vazi la nje lilovalishwa la mwili la ngozi limeondoka vile vile uchafu wetu wa, wa, wa kiroho wa matendo ya usipofunikwa na vazi la Yesu Kristo aliyemsafi mtakatifa sie na uchafu lazima tutanuka tu ndio sababu nasema hakuna mtenda yani ki, vitu vyanaani vyetu ni vichafu Anasema kinachomtoka mwanadamu ni uchafu, ni matukano, ni uovu, ni uchafu ni sharati ni... kwa sababu ndani kuna kutoka vitu vichafu, na vivichafu kwa maungo na vichafu pia kwa ki ki ki kiro Lakini tunapokuwa katika Yesu Kristo tumefunikwa, basi kinachoonekana nje ni, ni ngozi ya Yesu Kristo, ni vazi, vazi la haki. Anasema nitafurahi sana katika Bwana kwa sababu Bwana mavazi ya haki, mavazi ya wokovu. Kwa hiyo Ninajua kusema ni nini ni kwa sababu kwa hiyo matendo hayawezi akawa kigezo Twende tukasome katika kitabu cha matayo tukihakiki hapa matendo ya matendo ya mtu matendo ya mtu uimbaji wake misaada anayotoa urafiki anaofanya na watu uchekeshaji vyote hivyo hazi sio vigezo vya hukumu wala hahimpe mtu mbinguni Wana hivi kutumia kuchagua mke au mume. Uwezo kutumia kuchagua mchungaji, yeye yule mchungaji ni mzuri bana. yake yako nje kila wakati. anacheka kama, kama shetani. Shetani wana vyao. katika matayo, matayo shina ah, ah, sabo, wa shina Hato saba 1.7.22 nasema. Hataayo mwangwa 7. 22 nasema. Ana sema si kila mtu anniambia eh bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Maana kuingia ufalme wa mbinguni mtari au okoka. Eh? Maana yake si kila mtu anasema bwana bwana aliyeokoka ndo maana yake nyingine. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni na huko semu nyingine mapenzi ya baba yangu anasema ni nikumwamini Yesu Kristo anaifanya anaifanywa katika, katika mistari mingine katika, katika Yohana 7 anaendelea anasema hivi wengi angalia mstari wa shina mbili anasema wengi wataniambia siku ile nilimanzia 21 22 wengi wataniambia siku ile bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako unaona kwamba alikuwa na matendo mazuri ya kutoa unabii sio okovu eh? na kwa jina lako kutoa pepo Eh, matendo mazuri haya ya ya ya yaani katika Urokole 99 ndicho kipimo cha uokovu kwa Warokole. anasema huyu jamani kijana mzuri anajua kutoa unabii. Ana kuna anambia amekuja anatoa unabii anasema wewe siyo utapata nini utapata nini? anatoa mapepo. Mungu anasema kutoa mapepo kutoa unabii vitapeka watu motoni. Kaswahili anasema watania na kusanga meno. Eh? Anasema bali anaendelea anasema na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Leo hii makanisa yamejengwa juu ya nini? Amiujiza sio muujiza. Miujiza itapeleka watu motoni. Wazi wazi. Kwa sababu so, hainaoko. Ndipo nitawaambia dhahiri sikuwa jua ninyi kamwe. Yaani hawa watu hawajawahi kuingia katika hesabu ya Mungu. Asikuwa ikuajua kamwe. Mungu kwa mna toa unabii leo hii watu toa unabii ni wengi kuliko wahubiri njiri. Yaani ni rahisi kuifika kwenye kakanisa kadogo askia unabii eh ee, nimeenda sijui nimeona hapa leo naona watu wangapi wanaenda kubarikiwa. Naona kuna mtu mwingine huyu kuna shet, kuna jirani yako anakroga he mjooni niku, niku, niku, nikuombe. Maana wanahubiri uchawi. Yesu wa kuhubiri uchawi hata siku hii. Bara sadaka. Lakini vivyo hivyo makanisani. Kwa nini tukubali kupotea? Kupotezwa na wanadamu? Kwa sababu tu hatutaka kufungua maandiko ya Mungu na kujua kweli. Sio nani mtajua kweli na kwe, huru? Eh, Mungu wana kwamba vile vigezo vilivyojenga makanisa ya Kirokole vyote havipeleki mtu yeyote mbinguni. Unabii kutoa pepo. Na kitu kingine miujiza Ndivyo vinavyo onge yani hivyo hizo alama za urokole unabii mapepo ya ni ujis ndizo alama za moto anaendelea anasema ndipo ndio anambia usiku wae kuwajua yani kama hukwahi kujulikana na Mungu paulo anasema tujihakikishe kwamba tumemjua Mungu tena anajirahisisha anajisahisha anasema au la tujulikane na Mungu kwa sababu unaona Mungu kujua, kama kujua ba. Mungu kutujua sio kitu cha kubahatisha hapana nasema yeyote atakaye kili jina langu na kuamini moyoni ataokoka nasema anasema anasema katika katika Yohana 3:20 amini amini, amini. Yeyote neno langa. na kumamini, yeyote alisikia neno langu na kumwamini aliyenipeleka Haya mane anasema ana uzima milele amepita kutoka ukumuni, ameingia katika uzima wa milele amepita ni tukio lolokamilika hajasema kwamba atapita anasema amepita tayari imeshaisha ni tukio limeisha sema dawa hapa uzima wa milele uzima wa milele maana ni kitu cha milele sasa wao wanasema kila siku pana tuokoka mara moja kama vile ambavyo watozaliwi kila siku tunazozaliwa Jumatatu, kazaliwa Jumatano, akichizaliwa juma, mezaliwa, kazi nafuata ni kukua M mtu akishao kokoka kazi akishao kokoka ameokoka. Kinachofuata ni kukua katika neema na nuru ya Ni kitu kimoja. Kwa hiyo matendo sina haja ya kumalizia huku. Matendo sio kipimo cha wokovu. Hata yale yanayoonekana ni ya ki, ya Kikristo naomba kama kuna mtu amelala jina yako muamsha. Eh? Huyu hapa amsho. Asi eh tuende kwenye warumi kumi na sita bado tuko tunaonyesha kwamba matendo yanayo eh ee, tufanye matendo mema ili kusudi tukitok kifo tukapotukuta ndicho anachoamini makanisa kanisa langu la zamani la katoliki ananiambia tuishi katika matendo mema ili kusudi kifo kitukute katika mahali nzuri yani inategemea eti wewe uweze kujitakasa hata siku moja unazo shabana Yesu kwa hiyo anasema wanategemea tegemea zao wenyewe. Twende katika Warumi 11, toisome katika King James. Kwa sababu so King Biblia za, za Kiingereza nyingine NIV, Cebugano inson, New International Version na hii ya Kiswahili hizi tunazosoma zote hizi zote chakachuliwa, huo msari zimeofuta. Haito haijafuta zimeukata kipande. Kumebaki mshu. Warumi mlango ule wa 11 wa 6 Biblia nasema, Warumi 11:6 Biblia inasema hivi Anasema hivi anasema, anasema and mtasoma kwa Anasema and if by grace then it is no more of works If by grace then it is no more of works Otherwise grace is no more grace Anasema Iwapo ni kwa neema basi si kwa matendo. Vinginevyo neema si neema tena. Kwa sababu kama neema inaongezewa matendo maana sio neema, haijatosheleza. Anaendelea. Sasa kipande cha pili ndo kimefutwa. Anaiongea katika the opposite, kinyume sasa. Anaiongea kinyume. Anasema hivi, but if it be of works. Kama ni kwa matendo mazuri kwa mfano then it is no more of grace otherwise work is no more work well. kwa yanasema, anakataa tena usilichanganye matendo anasema ni kwanji... juma, kwa huku Juma kwa jinsi ya neema ya Yesu Kristo kumwamini Yesu Kristo lakini anasema sasa nisichotaka usiongeze na matendo anasema kwa sababu ikishakuwa ni neema basi usiweke na manen, haina, haina matendo mazuri kwa sababu basi neema itakuwa haisiyo neema tena na anasema iwapo sasa itakuwa nini ni, ni kwa matendo mazuri basi neema haipo sasa watu wengine wanakuambia tunataka tumweke na Yesu tumweke na Maria afu na matendo mazuri ni mixture ni mtanganyiko ambao haupo biblia imekataa neno la Mungu liko wazi huu ni msali mmoja tu iko hiyo iko, iko mingi hiyo ndio eneo ambalo biblia imeweka sema, if it is by grace it is no more of works and if it is by works then it is no more of grace otherwise grace is not grace and work is not work hatuna matendo mazuri tunaanza kufanya. Ah, sasa huyu anaonekana anatufundisha kutenda matendo mabaya pala. Mungu anasema matendo mazuri sio kwa ajili ya wokovu haina uhusiano ili kusudi. Ni kama mtu unapoenda una, mtoto anapoenda kujifunza kusoma na kuandika. Akishamaliza darasa la kwanza la pili la 3 mwisho pale, mtoto kwa kawaida atakao ameshajua kusoma na kuandika. Mtu huweza kaniambia kwamba anaenda kusoma choo kikuku kujifunza kusoma na kuandika. Kama Anaenda kusoma vitu vingine ni kama kuongezeka ni kukua tu lakini kwa habari ya kujua kusoma na kuandika alishamaliza. Vile vile mateno mazuri kushinda dhambi kufanya nini sio kwa ajili ya kujifunza wokovu wokovu tushapopata. Ni kukua katika ku, kuishi katika njia inayompendeza Mungu. Na kuokoka sio kumpendeza Mungu, kuokoka ni kujisalimisha dhidi ya hukumu ya milele. kwa faida zetu. Matendo mazuri ni kwa faida zetu Lakini pia kati mwingine nitenda ni, ni mapenzi ya Mungu. Maano, ni mapenzi ya Mungu Kwa hiyo kwamba sio matendo yanayopima okovu wa mtu. Tumeona sehemu nyingi. Tureke katika Tito tatu, tano. Tito tatu, tano, nasema. cha Tito e, ule wa 3:5 na nasema hivi. A, kuna sehemu nyingi za kwenda lakini tutazifutuzipunguza ni nyingi ni nyingi nyingi. Nyingi kwa hivi Tito ni kabla ya na, na, na Ebrania ndo, na ingia, Tito hivi Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi Mungu aseme eh, hemu tuishi kwa neema tuishi kwa matendo mazuri tukifa twende mbinguni eh, mama Teresa wa Calcutta ametwaliwa ameenda mbinguni kwa sababu matendo sio kwa matendo mazuri sasa nani Tumaamini Mungu, tuamini wanadamu. Siku na matendo mazuri na hatuitaji hata kumalizia yule mstari. Twende twende twende kushoto kidogo twende katika wa, wa, wa, wa Efeso. Wa Efeso ukirudi kushoto kidogo wa Efeso 2:8 na 9 nasema hivi. Wa Efeso 2:8 anasema na hivi. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana nafsi zenu ili kipawa cha Mungu ila ni kipawa cha Mungu. Ni neema ya Mungu ndio kipawa. Mm -hmm nisema hatusenda anasimama zaidi ya maneno Asema hivi wala si kwa matendo mazuri kwa ruka nyingine mtu hawaye yote asijisifu sio matendo mazuri huyo uteleza karikata hajaenda mbinguni kwa sababu alitegemea matendo yake mazuri utashangazwa ukamwota tutamuona moto ana mungu sio matendo anasema wayahudi katika mlango wa katika wa katika mlango wa kumi wa Warumi anasema Wayahudi u, u, u, wakitafuta e, wakitafuta e, mtu. A, sikuwa nimeupanga lakini hayakimaanisha kwamba Wayahudi sitaenda uposoa mda. mlango wa 10 sare watatu pale anasema wakitafuta haki yao wenyewe walitumia yani, walienda wakajitengeneza haki yao wenyewe namna ya kwenda mbinguni namna ya kumwabudu Mungu mipango yao anasema waliikosa ile njia ya kwenda mbinguni kwa sababu walitumia yao kwao au ya Mungu leo oh hii wakristo wana njia zao za kwenda mbinguni. Hii habari ilianza kwenye mlango wa wa kitabu cha manzo, watu waliposema wanataka wafike mbinguni kwa Mungu kwa kujenga mnara wa Babeli. Hizo dini zote za Babeli msingi wake ni matendo yao mazuri yaopeleke mpaka mbinguni kwa kutumia zao wenyewe. Ni picha, ni lugha ya picha. Lakini Yesu anasema hapa, mimi naapa uzima wa milele, mimi ndo naye uto. Bas. Bas. Kwa hiyo matendo mazuri hayatakaa hata siku moja yapime uokovu wa mtu. Twende katika wa wa Wa... wa tusome Mathayo. Matayo kuna Mathayo 8. Mathayo 8:11, mistari kitu hii kitukishamaliza hii, tutakuwa tuna tunaelekea kukikamisha somo. Mathayo moja. anasema hivi tabia matayo injili ya matayo mlango wa 8 mstari wa 11 hivi Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje ndiko kutakuwepo kiliona na kusaga meno hema angalia hii picha kuna wana wa ufalme Watu walio yaani pamoja nyingine ni watu wa kanisa. Hapa picha ya leo. Alikuwa anaongelea na, na Wayahudi. Watu wa kanisa wanaimba, wanatoa ushuhuda, wanatoa pepo wana jinasi sifusi bwana sifu nyingi anasema lakini hao ndio watu kutupa nje kwa sababu gani unaweza kusema sasa mbona kama mambo ya Mungu ni mafumbo haijulikani je si sisi tuna haki gani kwamba hatuingii kwenye kundi la wana wa wanaotupa nje sisi tuna gani tuna kwa sababu tunatumia maneno ya Mungu hao watu watakao kutupa nje ukienda kwenyeo makanisa tunayosema mstari ya wokovu kwao haina maana mistari ya hapo haina wa maana kwao hawaitumii anasema wametafuta haki yao wenyewe ukiwaambia kwamba si kwa jinsi ya matendo yetu mazuri si kwa jinsi anakuambia kama utoza sadaka zako hutoa mafungo yako ya 10 je moto wa mbinguni kwa ruga nyingine ni mwana wa ufalme anatupa nje kwa sababu sisi hatutoshuhudia kitu kama hicho kwa hiyo hatuingii kwenye hiyo hukumu Kwa wana wa falme watu wengi watakao tupo motoni ni watu walioppata habari za Yesu Kristo kwa ufafaha sana lakini wakaziweka pembeni wakaweka mipango yao wenyewe Sasa tuje kwenye ki, somo kwenye kiini cha somo la leo Tumeona hapa sio matendo na ni misali michache tu maigusa Sio matendo yanayopima wokovu Kipimo cha wokovu ni kulisikia neno la Mungu Yesu ndiye anasema Mungu kila kitu kinachokuwa tayari kila neno la Mungu isikio nasema kweli. Hmm. Ukalipokea kwa imani. Uokovu ni imani, si ndio? Uokovu ni imani. Na neno la Mungu tunalipokea kwa imani. Neno la Mungu limepingana na neno la dunia. Ndio. Emtuosome, tukisome Yohana 8:47. Mistari ya msingi. Naikasema ndio mstari Mkuu katika somo la leo Yohana nane saba. Tuone watu wanapo wanaohesabiwa kuwa anasema wanaohesabiwa kuwa ni wa Mungu, watu wa Mungu, watu wale walioitoka kwa jina la wa Mungu waokolewa wana wanakigeuza wanakipomogana Yohana 8:47 Biblia inasema hivi. Hana nane Yohana saba, inasema hivi. Yeye alie wa Mungu huyo maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamski kwa sababu ninyi si wa Mungu. Kwani unaona kwamba watu wasio Mungu anakuambia wa kwamba kwa si kwa matendo mazuri. Na anakuambia pana mimi natumia matendo mazuri. Huyo asikie sauti ya Mungu. Sio wa Mungu, lakini yeye anayeambiwa kwamba ni si kwa matendo yetu mazuri bali ni katika kumwamini Yesu Kristo. Anasema huyo ni wa Mungu. Huyo kaokoka mtu aweze kusema ni wa Mungu alafu hajaokoka hata siku moja ni amezaliwa na Mungu ni mtoto wa Mungu. Kwenye Yohana hiyo hiyo turudi kwenye Yohana twende tulikoa kwenye Yohana 8 Tuene mbele moja, tulikuwa kwenye 47 tusome moja. Anasema hivi Yesu anasema Anasema amini, amini na waambia mtu akilishika neno langu akilisikia neno la Mungu akalishika hata ona mauti milele huyu mtu ameokoka usiona mauti milele anasema mtu akishika aamini aamini mtu akitoa sadaka zake vizuri maana nyingi biblia nasema kwamba paulo anasema zamu ana, eh, 51 mstari wa sita pale Nasema. bwana kuridhi sadaka stendi pale la sivyo ningezitoa nikawa na maana anasema lakini moyo mwanadamu ni moyo uliopondeka. Mungu anakuambia mwanamke asivae suruali na mimi nikalisikia moyo wangu kukubali. Nimekukubali neno la Lakini Mungu. Lakini mwingine anakuambia kwamba anatoa sadaka na mimi nimevaa suruali zangu. Mungu alikipa ameanza nacho. Neno ni moyo uliopondeka na kusikia sauti ya Mungu. Hacho yeyote alisikia neno langu. Huyo hataona mauti milele. Twende mele. twende upande wa waku, waku, kulia. Yohana kumi. tutoka Yohana nane. ruke sura mbili mbele anasema Yohana 10 mstari ule 26 na 27 anasema hivi Hii ndio mistari mizito ya leo Yohana 8:47 na hata msina moja lakini hasa 47 na Yohana kumi shina sita anasema hivi Anasema Yohana kumi sita anasema lakini mnyiny hamsadiki Biblia inatumia neno kusadiki silikubali anasema haamini Hey, hawamini hawaamini neno la Mungu kwa sababu Hamumo miongoni mwa kondoo wangu. Hajasema kichocheote kuto Watu walio kwe, miongoni mwa kondoo wa Mungu au ni watu walioitoa kwa jina la Yesu Kristo, waliookolewa. Anasema ndio wanaouwezo kulisikia neno la Mungu. Kitendo cha kulisikia neno la Mungu ukalikubali Mungu hivi anasema hivi katika Zaburi. Anasema hivi katika Isaia. Leo hii waKristo wengi maneno ya Mungu mengi hawayakubali. Ya Wanayakubali yale ambayo wanawapendeza. Basi, Eh, hey, bwana niye mchungaji wangu anasema hilo nalikubali. Sisi tupungukiwa na kitu, nita likubali. Eh, hey, nitawa seta si adui zako, hilo nalikubali. Mungu anakuambia kwamba mwanamke simvae mavazi ya wanaume na wanaume, anasema hilo sikubali. Huyo hajaopoka. Kwa sababu alikubali neno la Mungu. Orezo kasema kwamba okay kuna baadhi ya maneno mwetu eleweke vizuri, sisi vizuri. Kuna maneno ambayo sio ya wokovu moja kwa moja sio kila neno la Mungu inaongelea huko. Lakini kuna maneno zile tunazizi doctrine kuu. Mtu anakuambia Biblia kwa mfano nasema okay tutakuja kwenye baadhi ya mistali moja kwa moja. Lakini tunauyo kuona. Kwa mfano watu wanakuambia Tunawena Israeli kujifunza mambo ya Mungu. Wakati Biblia imesema Hawa wa Amerika anasemari wa, kwa wale watu wakamkataa. Sasa wewe unaenda kufundishwa nini kwa watu walio mkataa Yesu Kristo? Sasa naenda kawapa injili na hawani kuapa injili. Wanaenda kujifunza ibada zao. Oh. E. Twende katika kitabu cha Kwa mfano mtu unamfungulia una, una neno la Mungu inasema hivi. wokovu unapatikana nasema hapana mimi siamini kuna mtu mmoja wengi tu tunapeleka tunapekea injili tukamwambia wokovu tukaeleza wokovu tukamwambia si kwa ajili ya matendo yetu na nina nina baadaye akasema sawa nashukuru lakini mimi na nitaendelea kusimama na mama Maria wangu <coughs> huyu haweza hakuokoka Biblia hayao kusema habari Biblia nasema mara nyingi anasema Maria mama wa Yesu kwa ajili ya mwili ule mwili ule ulioharibika kwa sababu so Yesu alipewa mwili mpya alivalisha mwili usio haribika mwili mpya kama vile tulivyozaliwa tukapewa miili hii tutapewa miili mipya nasema hii haiwezi kaweza falma ule mwili wa Yesu uliozaliwa na Maria ulioza. yaani uli, ulipotea uliondoka akavalisha mwili mpya usio haribika Biblia nasema sasa Maria mwenyewe anasema ninamtumainia mwokozi wangu naye anahitaji mwokozi hawaambia Maria ndiye anayetoa ya uovu uh, uh ana namna gani Kwa hiyo hayo maneno ya hiyo hali ya kukatana maneno ya Mungu kajitungia ya kwako ndicho kigezo cha mtu kuokoka sio kwa matendo mazuri hao watu wanaweza kuwa na matendo mazuri kuliko hicho watu ambao hawajaokoka kwa sababu wanawekeza katika matendo yao mazuri ndio ndio wana major katika hilo eneo basi wanaonekana na matendo mazuri ukiangalia uvaaji wanakuwa bora kidogo Hana bora sasa so, dini ma, Dini zote zote zinakutane katika tendo moja tu. Kuamini matendo mazuri kuapeleka mbinguni. Dini zote. Dini ya pekee ambayo mkingana nayo ni dini ya wokovu ya watu waliokuoka kweli kweli wanaoamini kwamba sio matendo yao mazuri bali ni vazi la haki wanaopewa katika Yesu Kristo. Dini zote tafuta sote. Ukienda kwa Wahindu atakwambia wana, wanaishi matendo mazuri. Ukienda pale maeneo ya upanga kuna sehemu ukitoka pale na bauti ya Mungu kuna sehemu unaukuta mbosi si anaitwa watu gani Wameandika matendo yote mazuri wanakupeleka mbinguni sio kama umeshauona pale ukitoka naona unashuka kabla ya kutokea barabara kuu ile ya umoja e, wa mataifa wa una sehemu wameika sijii tempo ya nini eh wachekee watu waonyeshe kicheko kila mtu kila siku eh sijii wao kula watu sawa ni matendo si, hana ubaya lakini yote hayo haya peregemu tu bengo hata siku moja hapo ameandikwa pale mengi tu nikiaona pale nashangaa na kusikitika na sana hasa hayo ndiyo amepeleka kwenye madini yote jima makatoliki. jima ruthlanzi wote wanaamini katika matendo mazuri unakuta unazokuwa unaendesha labda gari unatoka mjini au una mjini angalia magari ambayo yameninginiza zile rosary katika magari matano utakuta matatu ameningiza yani ulinzi wao umetungwa na kijito kilekoenda katengenezwa kiwandani eti ndiyo mungu wao kitu cha ajabu sana na ana anako, kwa maana mwingine ukuta ameningiza mpaka shingoni unapo muuliza imeandikwa wapi angalau basi kwenye biblia popote pale na ukienda kila kila dini ya uongo ina rosaria yake waislamu wana kitu wanaita tasbih wakatuliko analozariao Wahindu wana zali zao. Yaani what wana wakutani katika kitu kimoja. Wa budu wa nalozali zao. Zipo kwa mtana yapo. Na zote hakuna popote katika neno la Mungu. Hata siku Lakini, Shuna mungi mungi. moja. Lakini wanakuambia shura mabudu mungu na. Tuma yaga mlinza ya saisi mabwana. Je, wanao eh wanao kolewa ni wachachi? Anasema ni wachachi. Tena ji hadhari usiende katika wengi. Shingi katika njia walio wengi. Ni wengi kwa sababu wanafanana tabia. Wote wote wanavaa vibaragashia. Wote wanavaa makazu marefu. Tulipo kuona Mungu anasema kwamba jihadani na watu ambao wakuja wamevaa mavazi marefu, wakija na injiri wamevaa mavazi marefu, mwambie siji ni shehe haji nani anaingia kwenye makanisa ya kilokole kila siku kila zana. Anasema jihadani na mtu aliyevaa mavazi refu Lakini kigezo ni kuisikia sauti ya Mungu. Kwenye agano la kusoma katika Isaya mlango wa 29 nasoma katika King James. Kisha ingia katika mambo yanayohusu wokovu. Hiyo sehemu si lazima aigonge. Isaya mlango wa mstari wa 20, katika King James anasoma hivi. haya mambo wokovu, kwenye agano la ulikuwa ni kwa jinsi ya kuamini. Biblia inasema Ibrahimu aliamini Mungu akahesabiwa kama mwenye haki wala haja, ha, haja tena matendo mazuri. Biblia nasema inafafanua katika, katika mlango wa 4 wa kitabu cha Warumi kwamba Ibrahimu hakuokolewa na yale matendo yake mazuri au kumtoa Isaka hapana aliookolewa na kumwamini Mungu akahesabiwa kuwa mume haki. Kama ilivyokuwa kwenye gano la kale ndivyo ilivyo katika gano la jipya. Na kwenye agano jipya Yesu Kristo ameifafanua zaidi. Isaya mlango ule wa nane ustali, ule wa ishirini Biblia nasema hivi. Isaya mlango wa nane Isaya mlango wa nane to the law and to the testimony testimony if they speak not according to this word neno la Mungu wakiongea nje neno la Mungu It is because there is no light in them. Atsema hakuna nuru katikati yao. Yaani watu wakija hawaongei neno la Mungu. Haongei neno la na Mungu. Ni kwa sababu hawana neno la Mungu. Sasa inahusiano gani na na, na haya? Tunasema inahusiana kwamba Mungu anasema uokovu ni kwa jinsi ya kumwamini Yesu Kristo. Wakija wanahubiri kinyume na haya ujue kwamba hawana uokovu, hawana nuru ya Mungu. Roma nake hayo maneno. Eh tusome Tuwede sasa tumeshaona kwa, kwa kwa kuhakisha Yesu Kristo anasema kondoo wangu anafiska sauti yangu. Anasema ninyi hamuisiki sauti yangu, hamnisiki neno langu kwa sababu ninyi sio kondoo wangu. maanake ham, hamuko hamko katika kundi la, la watu wa Yesu Kristo. Hicho anachosema. Sasa tutoe mifano, mifano ya mambo yanayofanyika makanisani yanayo onyesha kwamba hawana wokovu kwa sababu ambayo ya ya yanaonyesha kwamba kwa vile hawalisikii neno la Mungu kwa lugha nyingine hawakuokoka kwa sababu hawako katika kundi lalo maneno ya Mungu. Hebu tusome katika matayo, shina tatu tisa Biblia inasema hivi. Mifano mitatu. Tutakuwa tunafunga misa kama mitano ya kufunga, mitatu. tatu tisa Biblia inasema hivi takoni ya, ya matendo ambayo yatatupa watu motoni yasiyo ya ya wa wokovu ambao wamepingana na neno la Mungu yanaonekana ya kwamba hawaisiki sauti ya Mungu kwa jinsi hiyo sio kondoo wa Mungu. Mateo 23:7 unasema hivi. Aza, wala msimuite mtu baba duniani maana baba yenu ni mmoja na aliye mbinguni. Yesu ametoka anasema. Amekuwa amemwambia sema ninyi hamisiki sauti yao kwa sababu sio kondoo wangu. Yesu anatoka anasema msimwite mtu baba duniani leo hii makanisa karibu yote viongozi wao anaitwa ni baba baba mwingine chao chao kabisa anaitwa father fulani father ni baba sasa nyi kigezo cha kukosa ukufu sio ma, kwa matendo mazuri wako 100% perfect lakini Yesu anasema Msimu mtamu baba dunia wanasema mpana sisi tutamuita baba dunia Yesu ametoka huko kwenye Yohana kueleza mara nyingi sana sana tu kwamba ninyi sio kondoo wangu hamu uti yangu, hamu sema, lewa, kwa sababu hamwisiki sauti yangu hamuyakubali maneno niliyosema kwa hiyo licho hicho kinachoendelea leo anasema kama ilivyokuwa wakati wa ndoo ndivyo lilivyo katika ulimwengu wa sasa kama ilivyokuwa wakati wa mafresheni ndivyo lilivyo leo, leo Mungu anasema sema mtu baba. Wao wana cheo chake ni baba. Tena anaongeza na mtakatifu. E? Azim. Eh? Chemingana anasema wala mwereka anasema mzimu mtu rabi Hapa anasema mwalimu. Uh -huh. Asema rabbi. Leo hii viongozi wa Wayahudi wakuwa Wayahudi anaitwa rabi fulani, rabi fulani, rabbi fulani. Na sasa hivi nimesha ndokusikia makanisah ya Kirukoni yameanza kuwa na viao vya rabbi. Yesana simu msimtembe rabi, rabi mimi ndio mimi mwalimu peke yangu. E, leo hicho makanisani watu wanaitana rabi lakini uko Israeli kila mwalimu wa dini anaitwa rabi fulani, rabi frani rabbi frani, frani kwa sababu walimkataa Yesu hawataka isikasauti ya Mungu. Kwa hiyo wanasema hawaisabiri katika kondoo wa Mungu. Tusome kutoka 20 mstari ule wa 4. Toka 24 toka mlango wa ishirini, mstari wa 4 Biblia nasema hivi kutoka ishirini mlango wa 4 ah, mstari wa 4 samahani e, Nakosea kwa nini e, na ni, ni, anasema sleep of the time. kutoka kitabu cha pili mlango ule wa mstari wa ane. Biblia nasema hivi Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kichochote, kilichoko juu mbinguni wala kitu kichoko duniani wala kichoko majini chini ya dunia Usivisujudie, usi wala kuvitumikia Leo hii makanisa yanena nasema tuchonge kila kitu ni sanamu Alafu anakuambia ukimpelekea nje nasema nimeokoka unamwambia nas, nasali kwenye kanisa ya kuchonga vipi Anasema tena kiwe cha mbinguni, mbinguni ni kwa Mungu. Unasema ah, Mungu alisema usichonge vitu vingine lakini uchonge mimi. anasema hata cha mbinguni. Actually ndio hiyo anza Anasema usichombe kitu cha mbinguni. Eh, hey, tunchonge Maria amepalizwa mbinguni. Ameokoka sanga. Kwa hiyo sio matendo, sio kitu kingine ni kuwa tayari kusikia sauti Mungu anasema usifanye hiki unaacha. Ndio kipimo cha kuto kujua neno la Mungu sio kwamba mtu ajui ah hiyo sio kukosa wokovu. Kosa ni kule kulisikia alafu ukalikaidi. Kiwango tunachosikia neno la Mungu, licho kiwango cha wokovu wetu, ni kipimo cha, cha jinsi tunavyopoka. Ana semu twende katika kitabu cha Mariko mlango wa 2. Marko tumetoka toko kwenye, kwenye kutoka, toko tunafunga milango mitatu ya mwisho hii. Maliko. hii ni mifano ya vitu ambavyo ma, Mungu amesema watu wamekataa kusikia sauti ya Mungu ndikipima kwamba hawajaokoka. Asha anasema iwapo eh, anasema ninyi ham ha, wa Mungu kwa sababu hamusikii sauti ya Mungu. Mungu anasema ninyi mna, mnafanya tofauti. Mlango wa wa pili wa kitabu cha Marko injili ya Marko ya Marko mstari wa saba Ah, mstari wa 22, 23 na nasema hivi. Maliko 22 na 23. Kwanza ashina 3 hiyo. mbili tatu ni nyuma sana tuanze saba ni mbele kidogo tuanze saba. anasema hivi akawaambia eh marco 27 28 anasema hivi. akawaambia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu si mwanadamu kwa ajili ya sabato basi mwana wa adamu ndiye bwana wa sabato pia Mungu anasema wazi anasema sabato ni kitu kidogo na ni kwa ajili ya wanadamu. Leo hii kuna watu wanaiabudu Sabato. Wanaiabudu Sabato. Lakini Kile ninachosema, msiiabudu siku. Leo hii kanisa la Sabato linamwabudu Sabato kuliko ninavyomwabudu Yesu Kristo. Kabisa. Yaani haiwezekani mwaanza siku ya kwanza saa ya kwanza mpaka ya mwisho kwenyewe kuabudu bila kui abudu sabato na kuionyesha uzito wa sabato lakini Yesu anakuwa yuko pembeni. Mungu anasema sehemu nyingine katika misari kama hii katika Luka 6:8 anasema basi hapa aliyepo ni mwana, mwana, mwana, mwana wa Mungu, mwana wa mtu ni bwana wa sabato inaonekana mnantiia wivu mnaiabudu sabato mimi bwana niko hapa. Anasema tena hapa yuko mkuu hata hekala. Sehemu nyingine katika mstari kama hii. Kuisoma au katika sehemu nyingine natash 22pi. E, ma, ma sorry Matayo na Luka 6. Kwa hiyo tunatoa mifano ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba watu wanakosa hawajaokoka kwa sababu wamekataa kuisikia sauti ya Mungu. Anasema hawaisiki sauti ya Mungu kwa jinsi hiyo sio wana wa Mungu. Twende Luka 20:40 mistari miwili ya kufungia. Uka ishna 40, tukitoka hapa tuenda Yohana tuafunge. Duka 20. Duka 20 na 40, na sema. ule wa ishirini. Kusari wa 40, bibre na sema hivi. Actually ni Twende 40 na sita. 20 actually twende 46 na sema hivi. Jirindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimia masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Leo hii wakuu wa dini karibu wote wanaanguka katika hiki kipengele. Wanakaa mbele, kwenye kundi la waandishi na mafarisheni na watu wa ibada, waandishi ni watu wenye neno la Mungu kazi yao ilikuwa ni neno la Mungu na kulifana na kulifana, kulijulisha kwa watu anasema wanakaa mbele na wanavaa mavazi marefu jili ndeni nao leo hii watu wanakuambia ndiyo hao yani leo mpaka kwa warokole wanaojiita si wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa si wanapinga hiyo nao usikizi wanavaa hayo mavazi leo hii utafuta watu si wa inba gospel anaenda anavaa suwali anaenda anashona koti linafika mpaka chini ya magoti ndio anaenda naro mavazi marefu hayo anaendelea anasema jirindeni nao. Unadhani anaanza kusema jili ndeni akiwa haanaanisha wale watu? Alikuwa anawaongea watu gani hapa? Nyao, Nyao hao. Lakini kwa sababu watu hawana roho wa Mungu, hauwezi kasikia Anasema mambo ya Mungu yanatambulika kwa jinsi ya rohooni. Akisoma hapo, anaona ni giza, haielewi, haweza kaeleo, anaenda na abudu anafuata. Tuniukasome katika Yohana 1:22. Anasema hii ndio ipo mpaka kwenye makanisa Shia wa Kituteli siftu gani. Wanavaa mavazi ya namna hiyo. Anakuambia oh, tuna pingo. Sisi ni wa Protestant mfumo wa dini ya ajabu ajabu. Ndicho anachokifanya hivyo hivyo. Anasema katika mstari wa kufunga kabisa wa mwisho, aya ya kwanza, namba 20 na mstari wa pili, aya ya kwanza mstari wa pili Ah, mlango wa pili Yohana wa kwanza mlango wa pili naona kwanza e, mlango wa pili um, au ya pili mstari wa 22 anasema hivi Anasema hivi Sura ya 22 ni nani ila yeye akanae ya kuwa Yesu Kristo Yesu ni Kristo huyo ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana Naomba niulize dini ya Wayahudi mkiri Yesu Kristo Haijawahi mkiri Yesu Kristo na walisema nusrubishe anasema ndio nusrubishe mfarme anasema sisi hatumfahamu sisi mfarme wetu ni Kaisari mtu wa dunia anasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake wakamkata leo hii makanisa ya Kiokole abudu huko kuna kuna, kuna bendera ya Israeli yamejaa leo unakuta wanaimba sijui ni president worship wameweka bendera ya Israeli mungu anasema yeye hakuna mtu mwingine muongo kuliko wote ila yule anayekana kwamba Yesu sio Kristo. Azima ah. huyo ndiye mpinga Kristo. Makao ni nasema tungane twende Israeli, tukayo be Israeli. Sasa wengine sikwizi nasikia na, na michango kutuma Israeli. Watu watapotaia watapo, watapo, watapo mdogo kama hivi. Kwa sababu watu hataki kusikia sauti ya Mungu. Na semu nyingi nyingine tulisoma katika katika Warumi mlango wa 9 wa 10 na moja Ulikuwa unaongelea hii hoja wazi wazi. Anasema tazama ufarme utaondolewa kwenu haupo tena baada ya Yesu Kristo utapelekwa kwa mataifa. Utakuwa sio taifa tena na Mungu, anasema mtawani kwa watu wote. Na hata hao wa akitokea mmoja mmoja akamwamini Yesu Kristo wakatoka kuyabudu siku ya Jumamosi Na wanaabudu Jumamosi wanaaabudu sabato Wanaabudu rabi Wanaabudu kofia zao wanaaabudu kila kitu isipokuwa Yesu Kristo Biblia nasema kwenye Yohana wa kwanza mwanango wa pili anasema huyo ndiye mpinga Kristo mpinga Kristo atatokea Yerusalemu pale pale alipoingia Yesu Kristo Na anasema watampokea mimi kuna movie nitakwenda kuonyesha wale mnaweza kufuatilia Kiswahili Neto March unto Zion Ma, wale marabi wa Kiehudi wale wakuu. wanakuambia Kristo wetu atakuja na nguvu atatuletea amani atawaua wao Hivi vita mnapoviona vya wa kwa <coughs> wa, wa nini wanato? Wa Palestina kwa mfano na, ma, na mataifa ki Arabu, ya Kiarabu yanayozunguka yale Hivi vita sasa viko kibahati bahati mbaya vinatunzwa kwa ajili ya kuja kumkaribisha mpiga Kristo atakaye kuja kuleta amani Eh. na hapo na dunia nzuri. Basi tutaishia hapa. Biblia imetuonyesha wazi kwa maandiko mengi kwamba wakovu unapimwa si, si kwa jinsi ya matendo mazuri, si kwa jinsi ya kwenda sana kanisani au kuimba sana, kwa jinsi ni kwa tuko tayari kuisikia sauti ya Mungu, tukianzia na maneno ya wokovu. Eh, na maneno mengine yote katika neno la Mungu. Ndio hii wa Kristo Kitabu kwa kitabu kinaitwa ufunuo kwambia kitu huso sisi ni gizani kwa sababu hawa siwa mungu. kaisikia ya Mungu. Baba Mbinguni kushukuru tena kwa neno lako siku ya leo. Asante Mungu wa kutulisha chakula cha uzima. Tuma Mungu ukatieni makusudi wako katika maisha yetu. Wiki yote iliyoko mbele yetu siku saba tena Mungu tunaomba kama ulivyotutunza kama nania, unania makuu kwa ajili yetu na uzima wetu Mungu tunaomba uendelee kututunza. Tulinde na vifungo, tulinde na mashaka tulinde na njaa tukinge na, na na mikosi tukinge na vita tukinge na magonjwa tukinge na vioyo iliyokatata mungu, tujaze na roho yako tujaze matumaini yako tulinde na mabaya dunia hii na zaidi sana Mungu wa minguni, tulishe chakula cha kila siku mfari tukusanya tena wakati mwingine siku zinazoendelea na si na nguo hata jumapili, faramu ajabu ya kuchukua katika jina la baba na la mama na roho amen, amen.